Kapitola čtvrtá Ježíš pak pln by v ducha svatého vrátil se od Jordánu a puzen jest v duchu na poušť. A za 40 dní pokoušín byl od dňábla a nic nejedl v těch dnech. Ale když se skonalí, potom zlačnil. I řekl jemu dňábel, jestliže jsi syn boží, hrdci kamení tomuto, ať jest chléb. I odpověděl jemu Ježíš řka. Sánoť jest, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem božím. I vedl jej ďábel nahoru vysokou a ukázal mu všecka království okršku zemského najednou. A řekl jemu dňábel, Tobě dám tuto všecku moc i slávu, nebo mě dána jest, a komuž bych kolik chtěl dám ji, protož ty pokloníš-li se přede mnou budeť všecko tvé. I v Ježíš, řekl jemu, jdi pryč ode mne, satanáši, nebo psáno jest pánu bohu svému, budeš se klaněti a jemu samému sloužiti. Tedy vedl jej do Jeruzaléma a postavil ho na vrchu krámu a řekl mu, sily syn boží, pusť se odtud dolu, nebo psáno jest, že andělům svým přikáže o tobě, aby tě ostříhali a že tě na ruce uchopí, abys neurazil o kámen nohy své. A odpovídá je dímu Ježíš, povědí no těst, nebudeš pokoušet ti pána Boha svého. A dokonal všecka pokušení ďábel, odšel od něho až do času. I navrátil se Ježíš v moci ducha do Galileje a vyšla pověst o něm po vší té okolní krajině. A on učil v školách jejich a slaven byl ode všech. I přišel do Nazareta, kdež byl vychován, a všel podle obyčeje svého v den sobotní do školy. I vstal, aby četl. I dána jest jemu kniha Izajáše proroka. I otevře v knihu nalezl místo, kdež bylo napsáno. Duch páně nade mnou, protože pomazal mne kázati evangelium chudím, poslal mne a uzdravovati skroušené srdcem. Zvěstovati jatým propuštění. A slepým vidění, a propustití soužené v svobodu, a zvěstovat léto, páně vzácné, a zavře v knihu a vrátí v služebníku, posadil se. A všech v škole oči byly obráceny naň. I počal mluvit k nim, že dnes naplnilo se písmo toto v uších vašich, a všichni k němu přisvědčovali a divili se libým slovům pocházejícím z úst jeho a pravili, Zdališ tento není syn Jozefův? Idí k ním. Zajisté mi toto podobenství díte. Lékaři, uzdrav se sám. Které věci slyšeli jsme, že zčinil v Kafarnaum, učiní i zde ve své vlasti? I řekl jim, amen, amen, pravím vám, že žádný prorok není zácen ve vlasti své. Ale vpravdě pravím vám, že mnoho vdov bylo zadnu Eliáše v lidu izraelském, když zavříno bylo nebe za tři léta a za šest měsíců a když byl hlad veliký povší zemi. Však Eliáš žádné z nich není poslán, než toliko do Sarepty Sidonské k vdově. A mnoho malomocných bylo v lidu izraelském za Elizea proroka, avšak žádný z nich není očištěn než náman sírský. I naplnění byli všichni ve škole hnělem slyšíte to. A povstavše vyvedli jej ven z města a vedli ho až vrch hory, na níž město jejich bylo vzděláno, aby jej dolů zestrčili. Ale on, Bera se prostředkem jich, ušel. I zestoupil do Kafarnaum města Galilejského a učil je ve sobotní. I divili se velmi učení jeho, nebo mocná byla řeč jeho. Byl pak ve škole člověk, mající ducha dňábelství nečistého. I zvolal hlasem velikým, řka, a což je s tobě do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi zatratit nás? Znám tě, kdo jsi, že ten svatý boží? I přimluvil jemu Ježíš řka, umlkniš a výjdi od něho. A povrha jej dňábel mezi ně vyšel od něho a nic mu neuškodil. I přišel strach na všecky a rozmluvali ve spolek v škouce. Jaké je toto slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a vycházejí. I rozcházela se o něm pověst po všelikém místě té okolní krajiny. Stav pak ze školy šel do domu Šimonova. Svekruše pak Šimonova trápena byla těžkou zimnicí. I prosili ho za ní. Který stoje nad ní přimluvil zimnici i přestala jí. A ona hned v stavši posluhovala jim. Při západu pak slunce všichni, kteříž měli nemocné rozličnými neduhy, vodili je k němu a on na jednoho každého z nich ruce vkládal a uzdravoval je. Od mnohých také ďábelství vycházela křičící a říkající, ty jsi Kristus, syn Boží, ale přímlouvají, nedopouštěli mluvití nebo věděli, že je to Kristus. A jak byl den, vyšet bral se na pusté místo. I hledali ho zástupové a přišli až k němu a zdržovali ho, aby neodcházel od nich. On pak řekl jim, i jiným městům musím zvěstovat i království boží, nebo na to poslán sem. I kázal ve školách galilejských.